Duk e drejtuar që do gjë Ska ndër mjetës të ka i Përveç se me lejen e ti Ky është Allahu Zot juaj Andaj A dhurojeni atë Val A nuk pëmendoni Të ka i Do të ktheheni të gjith Premtimi i Allahut është i vërtet A je zëfil kriimin e pasaje për sëritatë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 Dënimin e ditësë madhe Thuaj Si kur të kishte dashur Allahu Unë do të ju a kisha ledzuar dhe asë që do të bënde aji që të mësoni ju atë Unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësis A nuk pëmendoni Kush është keqë bërës me i malë se aji që trilon gënjeshtra për Allahun Ose që i përgënjeshtron shpaljet e ti Me të vërtet Gjynë haqaret nuk kanë shpëtim Ata adhurojnë dhe në të Allahut Ata që as nuk u bëndëm As nuk u siel dobi dhe thonë Këta janë dërmjetë si tante Allahu Thuaj Apo i tregoni Allahut për diçka që aji nuk e di në qie e dhe në tok Qofti la vdruar aji Dhe i lartësuar mi gjithë shka që ja shoqerojnë ati në adhurim Të gjithë njerëzit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 Kush jush qenë nga qieli dhe toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mundë të nzjerë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga i gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë, Allahu, e ti o Muhammed, thua i, atërë, përse nuk e keni frikë atë? Ky është Allahu,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 Ditën kur do t'i t'u boj, atyre do t'u duket si kur nuk andenjur në tokë, veç se një qas të shkur të rdite, aqësa për të njohur njëri tjetërin. Vërtet, janë të humbur ata që nuk e besojnë takimin me Allahun e nuk janë në rrug të drejtë. Edhe në qoftë se ne të tregojmë ty diçka nga a i dënim që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se t'a marin shpirtin.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 është fitorja madhështore. Mosu dëshpëro nga fjalet e tyre, e gjithë fuqia i përket Allahut, a i dëgjon dhe di qdo gjë. Vërtet, Allahut i përket qdo kush që gjendet në qiej dhe në tokë. E shfar ndjekin ata që adhurojnë në vendë Allahut, zota ortak? Në të vërtet, ata nuk ndjekin gjë tjetër përveç hamendjes dhe amendjes.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 I cili do t'ju bëjt të vdisni Unë jam urdhëruar të jem Nga ata që besojnë Dhe më është thënë Bëhu isi në qertë në fe Dhe kur se si Mos u bëjt nga idhujtarët Përveç Allahut Mos ju lut tjetër kujt Nga ata që nuk të sielin As dobi, as dëm Nëse do t'a bëje këtë Atëherë Ti Do të ishe vërtet keqë bërës Nëse Allahu vendos që të të godas ndo nje keqe As kush nuk mund të të alargoj atë Përveç ti E nëse aji do të të bëj ndo një të mirë Ska kush që të pengoj mirësin e ti Aji, ja je pa të mirësi Kuj të doj prej e robërve të ti Aji është falës dhe mëshirë plot Thuaj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 Diri sa të gjukoi Allahu, se a i është gjukatësi më i mirë.